Meenslief, ik is liefde jou. Maandag middag om vijf samen met Corrie. Goeiemiddag en hartelijke welkom bij mijn programme. Meenslief, ik is liefde jou. Mijn naam is Corrie en ik wil niet baard dank je zeggen voor Jolanda wat elke dag in die week getrouw, wat pos is met die weer en die niesberichte, en baie dankie aan amal wat so getrouw en so konsensie hees, saam met ons keier, en ook as jy vandag niet is by die program, hierdie program is waar ons net positieve dinge oor praat, en waar ons mekaar probeer opbouw, en value aan mekaarse levens neem geën. En indien jy daak oor een onderwerp gesels, of as jy iets het waarmee jy waarde aan iemand anders lewe kan heg, kon ek my geris, my skapadres is korie.slabbert en die syferkie 3, ek herhaal korie.slabbert3 en ons kan een heerlijke onderhoud voer waar jy ook jou mening en jou waarde daar buiten in die kieberruimte kan uitkry. En natuurlijk is ons op die licht 24 hier een dag, as ons nie levendige uitzending sê het nie, is ons auto-DJ op sy pos, en vermaak jou met die heerlijkste muziek van Toekazadaar tot nou toe. En met 11 programme is ons op hierdie stadium nog net op die licht in Zuid-Afrikaanse tyd, maar maak jy saak waar jy is nie, of jy nou in Zuid-Afrika of in die buitenland is, kontak my as jy dat jy jou eie program wil aanbied, ons het jy spaas jy op vir al, in die Zuid-Afrikaanse middrag nacht, slotte, so kontak my geris, en ons sit jou ook op die lig om met ons te gesels, oor wat jy alles op jy hart het, en die dinge waarmee jy waarde, en jou medemens, en my kan heg. Maar kom ons luister, ees ek dit stikkie muziek vind, vandag is saas ons, oor, a diep, a diep, onderwerp, dit is, die pijn van een ouwer, met die verlies, van die afsterwe van een kind. En ek het spesifiek gaan kyk, na die afsterwe van kinders, en hoe dit ouwers geraak het, Jy van die 18e eeuw af, ek het gaan kyk na die, verskillende werke wat daar was oor die verlies wat ouders gehad het as die kind tot sterwe gekom het, gedichte wat geskryf is, boeke wat geskryf is. Ek het ook gaan kyk na onlangse boeke wat verskyn het oor die hartseer en pijn van die afsterwe van een kind in 'n ouwe hart. En ek wil ook net noem, die radios raak nie betrokke by enige godsdienstige argumente of politieke agendas nie. Die artikels in die materiaal gebruik en programme is ook nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die radiostasies nie, maar die van die artikel of die berichtskryver en die radio gee berichte niesdeer soos ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda. En die programme word aangebied in samenwerking tussen Net Radio SA, FM Stereo en CSA sies ons dan natuurlik vir Connect South Africa wat oral in Suid-Afrika mekaar aan mekaar verbind. Nou hier is 'n stukkie musiek vir ons verder gaan en ek het vir ons heerlike instrumentele musiek saamgebring en eersdop wie luys hier kom 'n stukkie met gitare se kom my. Gratige gitaar muziek, ek het ongelukkig nie die kunstnaars naam nie, maar hy mag ma. Die vraag is, hoe begrawe ‘n ouwe kind? Dit is soot in die natuur vir a ouwe om ‘n kind te verloor. Ek glo nie, dit raak ooit ooit beter nie. Ek denk, a mens of leer seker maar nie, om daarmee saam te leef. Een mens sal echter nie kan sê wat in die ander mense hart aangaan en precies weet hoe die ander een voel nie. Want ek denk niemand beleef emoties die selfde as ander nie en ek denk ook nie iemand wat ooit die dood van een kind beleef het sal ooit weet hoe dit werkelijk is nie. Ek denk jy verloor een stuk van jou hart En ek wonder betek hier is dit makliker as jou heveliksmaat of jou ouwe sterf as wat een van jou kinder sterf. Ek denk dit is hoog nogal so. Jou kind word immers uit jou geboore en is jou bloed. Ek weet nie, elke mens ervaar dit anders. Al wat ek weet is dat ek vandag jammer is vir elke lewe een wat een kind en die dood moes afstaan. Na die kindse dood gaan die lewe aan. Die robot is lang groen, rooi, oranje, die zon kom op en gaan onder. Een mens moet terug aan werk toe. Je jou rekeningen betaal. Je moet elke dag opstaan, en alles doen soos gewoonlik. Niks verander nie, en toch het alles veranderd. Kom ons luister, wees die muziek en het ek vir Chrissy Lijn op die draaitofel met One Day at a Time. Ek denk, dis al mens aangaan met die lewe is om dit een dag op die tijd te neem en natuurlijk om my mens een schepper te hand te, hand te vat en kracht Da te grae, jy is yes, Christy Lane. take one day, one day. Dit is met one day at time. Al wat ek kan sê is, vat die lewe, een dag op een keer, want dit is al wat jy kan doen. Dit help nie, jy verkies jou, oor die toekomst, en dink, aan more en verder nie, en ook nie aan gister nie, dinge wat gebeur het, het gebeur. Vat elke dag, op een slag, en trek van daar die diep, diep krag wat binnen jouself is, vraag die skipper om jou hand te vat en jou daardoor te help. En wat ek ook na gaan kyk het, is skryfwerk. Skryfwerk is therapeutisch. Terap, skryf die skipper, skryf die kind. Sit jou emoties en jou gedagtes op skryf neer. Of tik dit op 'n woord dokument daar op jou rekenaar. Maar kry uiting in al die diep emoties wat in jou hart opbonel en die altyd net wil uitbars. Skryf dit alles op papier neer. Skry op papier, sê daar hoofleters aan en skry op papier. Ek het gaan kyk na een hele paar skryvers sy wat luk en aan die dood moes afstaan. En dit is verskrikkelijk, verskrikkelijk hardskerend om die pijn in die skrybwerk te sien ek gaan kyk na Zimmerlie. Die gedig gaan ek voorlees, dit is gedig wat geskryf is oor die kind O my is die lich no maar min, my leven net alwe sin, my eiterlijke beeld marmer stroef, binnen in my lees salverweid groef, Ek strykel voort met bene wat bewe. Hoe kan ek ooit vergewe? Tien die gever my verbittert uit, kreet, hy moes mos van beter weet. My siel is een raspe rouw geskraap. As ek toch net die laaste minute terug kan raap, kon ek nog steeds die vonkel in haar oog anskou. Instede daarvan, het ek net herinneringe om my aanvast te klauw. Die innerlijke stem van vertroesting bly weg, die risie met my saal voort nooit besleg, my kostbare juweel het ek verloor, my ouwe hart dier eie te doen dier boer. Ek strekkel voort dier die angst en beving. Vir my is daar geen saalvergeving. Ten die geever bly my bitter kreet. Hy is die een om van beter te weet. Ek hoor sy vertroost en stem in my oore, maar dit gaan dier saalverwijd verloore. Hy is die een wat weet om aan te hou, ongestoor, ontou fluister soos die soelnag wind totdat dit te kom hoor sy's in my hemelskool van engele nou die nuwe een onthou ek het haar net vir jou geleen oor lewend dood het jy mens geen beheer jy was die instrument in my hand toe ek hierdie engel broos musikeer Die volgende is Toosjes, sy gedichte, maar voor ons by dit kom eerst weer een stikkie muziek en hy is Nana Muscoorie met Amazing Grace. Dit was Nana Muscoorie met Amazing Grace. Ek kyk na die volgende gedigie van Toosjes. Die dood van Toosjes, sy twee kinders in 1920 was die aanleiding tot wat as sy beste bindel beskouw word, genaam Pasi maar hierdie bundel is ook op een sekere sonderlinge wijse vanaf sy eerste bundel as het ware voorbereid. Voor Pazie Blomme het hy reeds een hele aantal gedigte oor die dood van sy kind geskryf. Een hele afdeling in by die monument, dit was sy eerste dichtbindel, word die kind genoem. Die bekendste gedigte in daarie groep is daar kom hulle en kindergrafies, en in sy tweede bindel, winter, wilgerboompieboogies, was nog merkwaardiger. Hy het ook, een onderskrif daar gehad, wat sê ter nagedachtnis, aan drie liewe dode. Dit was sy vader, een broer en een siste, en, ook die gedicht, dit is nacht, Dit het betrekking op die dood van een kind. Dit was een beetje een on, onbehoopige op daar stadium, maar Toosjes het baie, baie diep pijn gehad met die afserbe van sy kinders, en dit het ook sy geesteslewe verdiet, verdiep. En die mens kan dit alles in sy gedigde sien. Die man en by die monument was a aanduiding dat die dood van die kinders in die Dodevrijdsoorlog toe jy is die diepste aangegryp het. Daar is eede paar gedigte daar, en ek gaan nie allemaal noem nie. As jy tyd het, gaan loor een bykie rond op die internet, kyk na die digpindelspassieblomme, onder andere, en kyk na die gedigdie spesifiek daarin, oor hoe die dood, van sy kindersom geraak het. Daar is ook baie werke recht dier van die midde, midde, middeleeuwe af oor die dood van kinderkies en hoe dit diep mense geraak het. Soos ek in die begin gesê het, dit is heel onnatuurlijk dat jou kind voor jou moet tot sterwe kom. En behalwe toosjes het ek hier en daar na ander skrywerse werke ook gekyk en ek het stikies uitgehaal van hierdie type gedichte wat al geskryf was. Toosjes het bijvoorbeeld oor die kind geskryf dier ruimte en tyd het hy geskryf oor die greens van ziendekheid. Hoe goed is dit dan om arm te wees? Een kindje klein en arm van gees wat niks begeer en sak kan sterf, en vir die wachtbos niks laat erf. En dit is die saafde sterwensbereidheid as die kinders in revieus sy kindermoord, of neo, of sy kinderkryfstog. Dis ook PC Boutens wat geskryf het oor het gerede kind, ek gaan nie die gedigte lees nie, dis in Nederlands en in Duits soom kan gaan nie die gedigte voorlees nie. Evan Eden het ook in Nederlands geskryf toonskendie gelumlachte, soos ek sê skryf is trapeeties en die letterkinde is dier spek van die pijn en leiding wat ‘n ouraard dier gegaan het met die afsterwe van 'n kind. John Donne het in sy Divine poems geskryf One should sleep post we wake eternally. En die of my van die slapende kind, het hy geskryf, die vader van haar die slapende kind, in sy arms bid, sluit so my oe, God, wanneer vir my die engel weng terlaaste langer is. Ook Goethe het in sy gedigte oor sy syelservaring geskryf skryf, by slapenstijd en Holst sê in heeft Kenji uitgesê Waar het je Kenji geslaapt? Is dit alweer goed? Zamen toegedekt, lig in ziel en bloed Alle duistere daden het in het huis bedreven, vonden en een wiegeliet vergeven. Dans daar dichter soos gesel, sy slaapt en laipeld, se laat te luiken. Wiegelikies soos William Blake, se kreidelsong, en so dit ook weer verwantnes vir, getoon aan hoogst, sy oor het lachend van het kind. In blyk sy kruidelsong het hy ook baie christelike symboliek ingesit, en ook toosjes het in sy digkens getoon hoe het hy nader aan sy skipper gegaan. Ge en ek denk, dit is een ding as een mens so ‘n pijn en leiding deurgaan, is dat jy in gees groei, jou gees groei, jy is per groei, met al daar die pijn, wat jy ervaar, en in toosjes, sien ons, in van die versies, ach kinderkies, is reeds vir my, a glimlach van my God daarboe, en dan, Kijk ons naar die wie Sweet baby in thy face, holy image I can trace. Sweet baby, once like thee, thy maker lay and wept for me. Wept for me, for thee, for all. When he was an infant small, thou his image ever see. Heavenly face that smiles on thee, smiles on thee, on me, on all. Who became an infant small? Een van smaals, are his own smaals. Heaven and earth, to be quills. En dan ook in Tosjes, se poesie, kyke mens ook na die volwassenen en die eeuwigheidstoestand. Daar ook in Trakerswee, die gedigie slaap. En ek het al baie gedink oor die gedigte van Tosjes, veral oor die gedig pijngedagte. Ek gaan pijngedagte van Toosjes voorlees. O die pijngedagte, my kind is dood. Dit brand soos een pil in my. Die mense sien daar niks nie van. Die heren alleen weet wat ek lei. Die dag kom en die nacht gaan. Die skaris word lang en weer kort. Die drijwers stem van my werk weer klink. En ek gaan op my kruisweg voort maar daar skiet al dier ee pijn dier my hart, so dat my lewe sy glans verdwijn. Jou kind is dood met ‘n vrieselike dood, en ek gryp my boos van die pijn. O die bliksemgedachte, ja lievelingskind, een straal met jou skone lichaam verskroe, maar bliksemstraal is onder tal, laat my binneste brand en bloei. Sy was so teers so oor sy vlinderkie, sy het lichtig omheen geswerf. A asenpie wind kon haar vlaarkie spreek en kyk wat er dood moes sy sterf. Hoe weinig die kinders wat so moet sterf, dis een uit 10000 tal en ach, dat dit sy was wat ek moes sien dat sy dood in my arms val. O die pijn gedagte, my kind is dood. Dit brand soos a peil in my. Die mense, die sien daar niks nie van. En die heren alleen, die weet wat ek lei. Kom ons luister na Steve Hofmeer en Boek van Blerk met baan sien. Ek staan hier alleen langs jou.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 En hier waar jy lie my sien, weet ek die tyd was te min, om oor te begaan. Sê my, hoe sê pa vir sy sien, en jou het ek lewe gevind. Ek het jou lief, jy is my kind, jy is my kind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 Ook een pa word my kind, en dan sou jy alles vir bestaan. op al wat sy leven so gee, met sy tranen die sê weg so vee. Maar hier waar jy le my sien, weet ek die tyd was te min, en niks maak meer sê. waar verzei zeer en jou het ek lewe gegevind ek het jou lief jy is my kind jy is my kind zing my hoe word de paas al aanleer die vloer soos my in is die Heere het jou my geleer kom haal in my schat is dit te laat Jy het my altijd gedrag maar blei nog jou pa sê my hoe sê pa vir sy sien en jou het ek lewe gegeven Get your leaf ice made come pa vir sy sien. Stief, of my in bok van Blark met pa en sien en natuurlik is ons amal net vir mekaar geleen. Die rou oor sy geliefde kind sy dood is so intens dat die dichter lichamelike pijn ervaar. Dit is een kruisweg wat hy moet oorgaan, sê sy, sy dood is. Dit is soveel intenser omdat dit nooit ophou nie. Die sesjone kom en gaan, die dagelikse werksroutine gaan voort, maar immer is daar die ondraaglike terugkerende, intense pijn van verlies. So erg is dit, dat sy lewe sy glans verdwaan. Dis te erger as sy mens sien, hoe liefdevol onthou hy sy kind. Hy skryf, sy was brooser of a brooser vlinder. A as een bewind kon haar flerkie spreek om dan te dink hoe bliksemstraal haar neergevel het, die meneer waarop sy sterf, hierdie vlinder, en dit maak die pijn baie erg. En wat die meeste aan die gedicht tref, is die eenzaamheid van hierdie leiding. Twee keer aan die begin, en aan die einde van die gedicht, praat hy van sy pijn, wat van mense niks sien nie. sy werk, Laat net een drijversteem hoor, wat hy elke dag ervaar, en geen ruimte vir die erkenning van sy pijn nie. Hy omraamie gedig met die eenzaamheidsmotief, en niemand beseef hoe stikkend en snij sy verlies om binnenkant nie. Selfs sy geloof is onderdruk. Hier is geen geloofige aanvaarding van die dood of geloofige rou die die dichter nie en hy toon ook geen heldhaftige, voorbeeldige vroomheid, van iemand wat om neerlee, by Godse wil nie. Dit is asof hy geen perspektief meer, het oor na bo nie. Dis een ingekeerde leiding, wat in intensiteit so akiet word, dat hy nie tot die Heere bid neem, maar vir homself sê, jou kind is dood, met een vreeslike dood. Dis een pijn, wat die doof maak, wat so op homself gerig is, dat byna niks of niemand anders raak gesien word nie. Pijn en rou oor hier sy bestaan, dag na dag. Algeloofige uitspraak in die hele gedig is die skraal opmerking, die hier alleen die weet wat ek lei. Maar selfs in die opmerking, is daar nie veel lig te vinde nie. Alweer die Heere, is hy pijn nog steeds daar. Een mens dan uiters oorstaapt voor hierdie leiding, een pa wat letterlijk verskeer is dier, dier die verlies en wat iwers weet, die Heere weet van sy leiding, sonder dat het vir hom die bekiende doem nie en theoloog getroos het. Alweer die Heere, het die lewe sy glans verdwijn. Hier praat Toosjes, hy was een dopperdoem nie en van uit sy theoloog, theologie, wat hy seker alles gewet het oor Godse raadsplan. En as hy as gelovige met die dood geconfronteer word, is sy woorde vol pijn, leiding en rau. Daar is nie kraanse en bloesels, en bybelversies wat uitgestel word nie, dit is verskrikkelijk. In 'n geloofskonteks gesien, dat een mens so metrouw, en die dood bring ons tydbare pijn. En so denk ek, is dit in elkeen van onse harte, wat het doen gehad het, met een kind, wat so nab aan jou was, sy heen gaan enige een kan precies vir anien sê, hoe erg daar die pijn snij nie. Dit is ook om een mens met skrywerk, met jou gedigte, met jou verhalen, al jou emoties op dat papier kan uitstort, en ook daarmee saam vir die volgende vanwaarde kan wees, so dat hulle kan lees wat hier jy gegaan het, en ook vir hulle daak, a stepping stone kan wees, om daarmee te deel, om die dood van a kind, te verwerk. Skryf daar story van jou, kon kontak my, as jou onderhoud wil voer, ons kan, jou onderhoud, in my program, Menslief, ek is lief vir jou, he, in ons, vertel vir die wereld, hoe erg dit is. Maar skryf daar boek, En onthou, ek het ook natuurlijk my programme wat ek wei aan skrywers, dichters, en so het Kathy ook haar program op een dinsdag 11 uur Dichters en Skrywers Forum, waar jy jou gedichte verhaak in stuur, en sy lees het oor die licht voor, deel het met die hele wye wereld, en natuurlijk, as jy boeken geskryf het oor hierdie pijn, stuur van jou boeken, sys is boekwurm van formaat, en sy sal jou stikkies voorlees vir die hele wereld daar buiten. En indien jy ook jou boektaak op serieformaat vir die kontekgerust bekend nie, sy doen het vir jou met die grootste liefde, met daar die satijn stem van haar met gepaste achtergrond muziek, kon ek al gerust vir die kotasie, Jy kan aan die ander kry by Kathy by Nederduur is oop. Suepinto, stuur vir e-posjie en sy sal vir jou 'n kwotasie gee om jou boek in sede formaat te bemerk. Ek kyk verder na 'n stukkie in die Bybel in Korinteërs 15 vers 55 staan daar: "Dood, waar is jou oorwinning?" dood, waar is jou angel, en as die mens nou kyk, dat, hierdie dinge, mens baie, baie, diep raak, en jou nader aan jou skieping bring, of skieper bring, ek denk, het maak die saak, wat geloof je aanhang nie, enige geloof, enige, mens op aarde, word saam gebind, dier hierdie diepe, diepe pijn, en, ek dink, elke liewe een, raak nader, aan sy skipper, raak nader, aan die geestelike, as hy, met hierdie diepe pijn, moet woorsel, want dis al waar mens, raad en hulp vandaan kry, is van jou skipper af. Kom ons luister eers, nog een stikkie muziek, ek het nog een gedigkie gaan uithal van Gazella Oulayat met mama'se kinkie wat handel oor gestorwe kinders. Maar kom ons luister na Tommy Dale met Little Rosa, hier kom my. Little Rosa was her name and still I had gone to visit a grave of a friend of mine, and as I walked through the graveyard, I noticed this man kneeling down with the grave of a child, and in his hand he held a big red rose, and tears were streaming down his cheeks. So I walked over and laid a hand on his shoulder and started to talk to him. And during the course of our conversation, and he's broken english this is the story just as he told it to me he said mr i'm a walker down the street today and i pass about a big flower shop i walk in and i ask the man in the shop i say boss how much if i win the red rose and he looked at me with one bigger frown and he says i want a dollar please But a by and by, a sweater-dressed blonde young lady walk in and she says, How much if I won the red rose? And he looked at her with one of the biggest smile and he says, a ten cents. Then I said, a Boss, how come you charging me a dollar for the rose? He charge the young lady only ten cents. And he says, Look mister, you're telling me why you want the rose and maybe I'll give it to you for not. And I said, boss, I'm a hard-working man Working the railroad and don't make her too much money And I got a little girl in her name, Miss Rosa Oh, Rosa's just about this high, boss Every day when to come home from work, little Rosa Come running to meet a papa And she'd throw little arms around my neck and say, papa And I'd say, Rosa Oh But the one day, boss, I come home from work at night on the I look down by the railroad track and there's she one the bigger crowd. I go down and I push in the crowd this way and I push in the crowd that way. There, boss, at my feet lay my little horse up. And that's why I want to lose, boss. I want to put him on little horse's grave. to man he don't say or not. But he picked up the biggest and the reddest rose And he'd give it to me And I said Thank you boss Thank you Very much And though she's gone You see She's still The world to me, to me, she'll always be, that little girl of mine. Little Rosa is so a harte reekie in its voice niet die pa sy hertseer, toe sy kind weggevat is. Maar kan ook op een manier daarna kyk, dat hulle in vlees weg is, maar in gees is hulle nog steeds om een mens. Ek het baie gaan oplees klompie jare terug, oor die lewe na die dood, dit was Robert Blacks boek, The Life of the Life, en dit taap ook om sikeringen te lees, om die te laat verstaan, wat gebeur, as die mens, uit jou lichaam uit, as die siel uit die lichaam het gaan, en in die, volgende dimensie, as die mens het so wil noem, ingaan, dus kom ek sê, skryf die boek, skryf jou ervarings neer, en help ook, die mense, om jou, om, vrede te maak, en dat vrede te vind, die pijn word beter, ek sal nie sê, pijn gaan ooit weg nie, dit word een beetje beter, en die mens kan altijd aan die mooi dinge denk, om het weer vir een mens in herinnering te roep, hoe dit was, toe daar die kindje nog levendig was. Ek lees Gezela's gedig voor dit is moeder en kind, en sy het omgeskryf vir Liam. Jy is een klein pink planeet, met een 36 gradus Celsius son. Waar jy verdaan kom, is dit altyd mooi weer, is dit altyd warm. Jou ouwers wentel om jou, in hulle eie bang bane. Jou stil ma, met haar vars, keizersnit wond. Jou pa met sy grijsgroen oe, wie sy trane moet verloon. Leam, dis mooi, waar, mooi weer en warm ook hier, maar jou borska see, is een maankind, wat na die klein en ver planeet verlang, waar elke teeg likod sunshine is, jy, klein planeet met voedingsbuis, waarin moeders melk constant drip, ook sierstof het jy, en 'n hartmonitor, maar een planeet moet vry tussen sy sterre kan beweeg, Op die achtste dag van jou aardstilspital hotel, besluit jou op laas. Hier die wereld was nooit my woning nie. Dis, reis Liam. Reis die, die sterre na jou planeet, waar daar in en rood, roose en steltes is. Jou ouwers laat jy achter, al wendelend om eie leie aardboel. Maar jy, jy weet van beter, en jy sal altyd hulle eie klein planeekie bly. Kom ons luister na Jim Reeves meet across the bridge. Hier kom my i have lived a life of sin in this world i'm living in i have done forbidden things i shouldn't do i ask a beggar along the way if he could tell me where to stay where i could find real happiness and love that's true across the bridge there's no more sorrow Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the king Till you hear the voices ring They'll be singing out the glory of the land The river Jordan will be near The sound of trumpets you will hear And you'll behold the most precious place ever known to man Across the bridge there's no more sorrow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 The sun will shine across the river And you'll never be unhappy again Jim Reeves' briefs met Across the Bridge So het baie skryvers geskryf, daar was maler wat vijf van hierdie as liedere gecomponeer het nadat hy sy dochter Maria ook in skanlakenkoors verloor het, toosjes sy dochterkie wat dier die wedel getref is. Susan Smith het gedig geskryf, by die dood van een kind, wat sy aan die ouwers opdra in die laaste twee stroofen sê sy, het jy versichtig langs haar ingekryp, en die oorgeblewe stikkie kind van jou, wat weer klein en ligge word het, vast in jou lijf getrek, en toe soos klein tyd die storyboek sorgsam opgevou en haar blind weg die nieuwe landskap ingelees. Hier word die sterfende kind in teenstelling vastga, met die babiekie vastgehou en aan ingelees in die sterfende landskap. Dan het Ankie Krog ook gedreig geskryf by jou vertrek en die drie laatste strofis het sy geskryf in jou voorgeschiedene skeer, een mens kleren en werp, as op die hoof, ek bloei uit my mold, en ek denk, so bloei ons allmaal uit ons mold, as ons daar die lievelingskind verloor. Marita Swartz het ook 'n boek geskryf, oor haar ervaring toe haar kind van haar weggeneem is en sy sien see, a sien is was die a enigste sien uit a drie kinders wat sy gehad het en hy was uitblinker student met een gemiddeld van 99% aan die einde van sy metriek jaar hy was hoofsien, een goeie sportman en gevuld en geliefd onder vriende en onontwijsers Alles was gereed vir sy universiteitsstudie en sy plek in die koses was klaar bespreek. En een week voor die universiteit universiteitsal so begin, was hy saam met vrienden uit toen Marita die oproep ontvang het. En sy sê, na die begrafnis het die mense huis toe gegaan en die levens het is voortgesit. En sy skryf, ons het achtergeblei, sonder antwoord en bang vir dit wat voorlee. En skielik was die was goed minder en was dit nie meer nodig om anders om te kopie thee wakker te maak nie. Ek kon nie meer my vingers, dier sy hare trek nie, en hy was nie meer daar nie. In die boek gees hy baie raad, aan mense wat in die sale is. Hy kan die boek aankoop, sy bemaarkom vir, 110 rand postgeld ingesluid en dit kan be haar aangekoop word, ek gaan e-post adres geer, dis mzansi media by mweb.co.z en bestel om die reek by haar ek herhaal die e-post adres dis mzansi media at mweb.co Pensioopensito, mens sês baie mense M Z I S I M E D M -E ook 'n hele paar praktische stappe om die verlies te help verwerk. Ek het ongelukkig nie tyd om hier alles te gaan vandag nie. Dinge waarna mens aandag moet gee en dan ook Moet nie van Elsby van die Weesthuizen, sy boek Bitter en Soet van die ouwerse leven nie. Die boek het sy ook geskryf nadat haar kind haar sien tot sterwe gekom het. En in die boek het sy ook al haar pijn neergepin en ook hoe haar geestelike leven gegroeid het. Je kan haar boek aankoop, je kan op ons webwerf gaan kyk by netradie.sa, Ga na www.netradio.sa.co.za .so Op die winkelkie onder die boeken sal die LCB'se boek krijg. Je kan ook gaan na boekhet www.boekhet.co.za .so LCB'se boek is ook daar beskikbaar. Gaan loer gerust daar rond. Daar ook ander boeken waar nie kan kyk. Maar indien jy een kind aan die dood afgestaan het, sal LCB'se boek definitief help om een bykie self aan daardie diep, diep wond te smeer. So indien jy die die selle pijn en leiding is, die selle ervaring gehad het, skryf dit neer en help ook so ander om dier daardie rouwproces te kom. Besoek ook geris ons webwerbe, gaan na www.netradiesa.co.za of www.netradiesa.co.za .fmstereo.co.za of www.radio.csa.co.za en loer vooral rond op netradio sy webweb in ons potgooie. Je kan ook weer na die potgooie gaan luister. Dis ook op die internationale wereldweie webse archiewe. So loergeris rond daar. Je kan het selfs aflaai. Jy kan ook saam to skyr op die Facebook blaie, op Skype, soek net vir net radio, Skype kletsgroepies, klets saam op Skype, of klets saam to ons op die Facebook groepe en Facebook blaie, so ek sê die 3 radios wat in samenwerking met mekaar, op die licht is, dis net radio SA, FM stereo en radio CSA. En dien jy wil adverteer op die radio, nasional of internasional, eenmanszaak of kooperatieve bescheid, kontak ons geris op die webblaie, onder die kontak hoofie, is daar een vormpie wat jy kan invul, en ons sal terugkom met jou, of na jou toe met 'n pakket, wat jou saak sal pas, en dien jy jou bescheid na die volgende vlak, in die kiebreimte wil neem, kontak my korrig geris, ek kan vir jou webwerf bou, en ek kan selfs vir jou gratis door my leven lang, levenslank, levenslang, let kry, met 'n gratis SSL sekuriteitstelsel wat verpligtend is by Google Die Store. Jy kan vir jou veilige winkeltjie opsit en veilig betalings op jou webwerf neem. Kontak my gerus. Jy kan my nieande kry by Corrie by juni koppelteken lap en .co of Corrie by net radio is of ek kan op Skype en jy kan my kry by Corrie bent Indien jy woordkunst wil bemerk, nationaal, internationaal, gedrukte boeken of e-boeken, dit word gratis op ons winkelkies gelaai, kont ek my of, jy kan ook daar na www.boeket.co.z daar gaan kyk, die boeken word daar opgelaai, en natuurlijk het ek een speciale pakket vir voornemende mense wat webwerbe soek, indien jy webwerbe, bel en jy het nie onmiddellik 'n groot lomsom bedrag om neer te sit nie. Ek het spesiale aanbiedings van R60 'n maand af om vir jou daar 'n plek in 'n e te gee om jou produkte te bemerk of indien jy dit eblok wil hê om jou stokperkies of jou kokens of alles wat jy doen met die wereld te deel met die blok, kontak my geres, dit is vanaf 60 rand per maand en jy nie een groot lomsom nodig om neer te sit vir daar die webblad waar jy jou drome kan uitleef nie. Bly ingeskakel, ons het om 7 uur Dr. Tini Eiders op die licht met oordenking en natuurlijk om 8 uur vat... Jolanda, oor met daar muziek potpoorie, bly ingeskakel, een lieflike middag verder, geniet het, en bye bye, dankie vir die saamkeier, ek waardeer jou soos altyd, en ek speel veel uit, met Elvis Presley, met How Great Thou Art, geniet om, een lieflike aand verder, tot ziens. oh Lord, my God When I in all some wonder Consider all oh, The world's thy hands have made I see the stars I hear the roar thunder by power throughout the